Jag har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 på radiofrekventa och eh, nu är det riktigt mörkt och e, tråkigt eh, men eh, och temperaturen här ute är plus 8 grader och 1022 hektopascal visar barometern. Vi ska snart öppna ett, ett sånt här <t> telefonväktteri också. Vi har den första November nu, så den tiden den går, snart vi ett nytt år och så vidare, 2014. Och eh, vi ska ta och öppna telefonväg, det nu kan vi säga. Eh, 8121-00, ska radion på som vanligt. Och jag hoppas att det är en lämplig det här nu. Du vet att inte folk sitter och ser på tv genomgående och sånt. Det blåser lite igen och lite kallt. Det också lite regnat lite igen och så. Så det är typiskt höstväder kan man säga. Alltså det har varit mjukt länge i varje fall. Det finns andra år. Det har varit mycket värre på den här tiden. Ja, vi kan säga att det är öppna telefonväxter i nu från och med nu. 81300 har radion på som vanligt. Så får vi se, hoppas det ringer snart. Så får vi släppa en låt också. 81300 har radion på... Jag hoppas att ni har lyssnat lite grann på utlandet. Det, det hörs mycket från Holland och Nederländerna, faktiskt privata stationer hörde jag natt. Det var jätteroligt att höra på en massa farbräser som sände musik till förordning, privata. Och sen kommer jättestark stationer in på det här som måste ha ställt ett effekt. Det hördes fantastiskt bra måste jag säga också, <går> utan att säga vad han var för någonting. Han bara räknade gånger, ett, två, tre <går> och, och, och, och så körde han och pratade vidare. Men det var, måste ha varit någon i Holland och Nederländerna för det här i Sverige jag hade inte inte hörts någonting härifrån. Någonting alltså, det vågar jag, tror jag ingen sätta igång här. Ja, vi satte en låt kort paus. som säkert väcker minnen för många som levde på den tiden och lyssnade på radio och så vidare. Jag väntar fortfarande på telefonsamtal här. <laughs> Det är dåligt eh, när man eh, vet hur mycket som ringde den här radio. Man nu när det var ett Det var full fart hela tiden och räckte ju inte en linje utan det var flera som ringde på ytterligare en linje som man fick ligga på väntning och sånt. Och, och då, så Och det kanske inte var så populärt att vänta på det. Men här har vi bara en linje att ringa på och gå till och ska radion på. Nu går det ju inte precis så här ut det och så, men jag hoppas att ni har kunnat hitta på någonting i era lägenheter och så vidare. Det finns ju mycket media nu för tiden, internet och, och annat, och tv, många kanaler och så vidare. Så att, jag hoppas att ni har haft det äh, nu såg jag igår en Lucia som, äh, när jag gick och handlade. Som, jag vill inte Lucia igår eller, med Lucia klänning och, och krona med elektriska hjulsa och allting. Jag väntar att någon får ringa. Jag får starta nästa råt här som ni har laddat här. Ja, jag gör det. Kort paus.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 in the time to make a few dreams come true Flaming star, Flaming star. When I rise, I feel that flaming star That flaming star over my shoulder And so I rise in front of that flaming star Never looking around Never looking around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 Over my shoulder, and when I see that old flaming star, I'll know my time my time has come flaming star don't shine on. Me. Många, eh, lyssnade, jag tror många lyssnare tycker om att höra <laughs> fortfarande. det fortfarande. var ganska efterfrågade, i alla fall nu sent som sidor och så vidare. De var ju kolossalt populära eh, förr i tiden. Jag väntar fortfarande, men det, det kunna vara någon som ringer. Det har ju varit väldigt objektiv en del gånger, så kommer det så många samtal som man kan inte ta i alla nästan, samtiden går ut och så vidare, kvart i, eh, måste jag vända kassetten, måste vi komma ihåg, för nu denna är det en kassetten kassettdäck inkopplat eh, som måste vändas, man gällde det automatiskt, det gick inte bra, det kringlade bara och startade inte eh, på andra sidan på kassetten, du var fel på det, sidan. Ja, vi får se nu hur det blir eh, de närmaste dygnerna och så vädret och allting sådant. Och man kan gärna lyssna på radio, på utländska radiostationer på mellanvågor faktiskt. För det finns så mycket eh, i Holland och Tyskland och olika länder. Eh, både för privata stationer och eh, de, de, de, de, de nationella. Ordinarie stationerna har bra program. Jag minns att vi eh, hade på under kriget och åren efter de minns att tyskarna hade alltid bäst ju kvalitet alla, och sämst kom från Radio Moskva och så vidare och Holland dess också så att inte tala om Luxemburg kom med igång men de hade ju först ganska svaga sändare men det gick ju bra att höra för man hade ju bra radioapparater på den tiden och riktigt antenn och allting det är det som har stor betydelse vakna upp ni och ring och, och, och så vi kan prata om lite radioteknik och sånt, så vad ni hade för radioapparat förr tiden de lyssnade, för det var ju så populärt så satte folk i radion och lyssnade hela kvällarna och så fort det skulle bli efter klockan kanske. då skulle alla köra och lyssna så då fick man inte ringa folk för då ville de inte störa i radioprogrammen innan televisionen kom igång och sånt. Men det var i alla fall en, en stor händelse när televisionen började på allvar 1956. Då skulle alla skaffa sig tv och så vidare och, och bjöd hem med sina grannar och, och, och, och titta på tv och, och, som inte hade tv själva och sånt. Och, och sånt. Det kommer jag ihåg. Och Det var tv-bjudningar och allt möjligt stort till. Ja, vi får spela en låt till, det är den det enda möjligheten som finns. Jag ska få väl snart sedan börja beskriva lite eh, radioapparater också. Det finns kanske lyssnare som eh, kommer ihåg det, vilken stor eh, förbättring det blev när radiomottagarna blev bättre och gick så bra på utlandet. Och stationsskala, stod det stod i olika stationsnamn och så... En bisär som man kunde vidare över en stationsskala där och, och, och ta in station efter station från olika länder ut i Europa. Det var ju fantastiskt när man har kommit så långt. Jag hoppas att det blir musik. De var korta, de där <laughs> låterna, för jag tycker de tar slut så fort det eh, är nästan detsamma igen. Och, så, och man det blir nästan fler, man får man spela då i så fall. Ja, jag väntar fortfarande att de kan ringa. Var försiktig nu, lås ordentligt, glöm inte det, för det har varit så mycket chatt om risk för inbrott och så vidare, i lägenheter och sådant, och var försiktig med allting sånt, glöm inte låsa. Och och, och är ni osäker på att ne, låset är inte är okej så byt låset så ni får ordentliga nycklar och så vidare och det och kolla allting sådant så och se att eh, hemförsäkringen är okej och så vidare. Men vi inte betalat än för all del. Det är väldigt viktigt. Hoppas nu att det har gått bra om ni har bytt tv-apparater, plats tv och sånt. För jag har ju varit lagomål på att det är sådana här kunna gå sönder och allt möjligt. Så att, eh, det låter ju inte så roligt. Eh, mycket av sådana här nu för tiden är ju inte är så bra kvalitet heller. Utan går inte att reparera helt enkelt. Utan måste bytas ut och... Förr räckte det också med att byta rör och fungerade det då. Men det fanns ju reparatörer som brukade med sig en hel en låda med det här för att kunna byta rör och få igång TV-n också. Eller också var det något annat mindre fel som, som reparerades eftersomgående över en radioaffär eller någonting sånt. Och på radiotiden då kunde folk ofta reparera såna radioapparater eller att plocka in rörerna, gå ner till radioaffären och pröva dem. De hade ofta en rörprovare, de kunde prova de olika rörerna på. Och sen det rör som eventuellt var trasigt kunde de köpa till nytt i radioaffären. Och, och sen ner, sätta i rörerna igen och kunde man ha med radion vara okej, okay. så att, det var roliga saker. Ja, 81-0 och denna enda så vi får tända åt till den där. Ja, jag gör det. Kort pass. Ja, det var en låt till som svängde om jag undrar om det är någonting på tv nu som folk sitter och tittar på, det är konstigt klockan är snart halv nu och snart har halva tiden gått och ingen har ringt det är inget fel på te telefonen vad jag vet i alla fall jag ska prova det om en stund det kan vi göra nu i Nej då, den fungerar. Så att det, det, det syftar inte upptaget utan det är öppet sit på 32100 och allting. Det är som det ska. Det är så tyst och lugnt ut här och fint i, i det här området, siden... Det är inga, inga balunser eller fester igång just nu eller någonting sånt. Det är ibland på sommaren så fall folk grillar och så vidare. Det är för, för pestat tycker jag när folk använder sina grillar och röken är inte så rolig alla gånger. Vi spårar en, en låt till det kort paus. Jag ska försöka lägga in ett samtal här. Som jag tror ingen har som kom. Hallå. Hallå. Hallå, det är inne nu. Ja, då börjar jag prata nu då. Jag hej en god helg och en trevlig kväll. Det var kämt där. Jag ska bara tala om att det har varit nu på Höga Lids och det var massor av folk och det var en fantastisk konsert. Och det var väldigt fint. Och eh, det var ju väldigt väder men nu har regna. Men till då fall att de kom in och jag satte ljus på min farmors grav. Det var någon som har stulit. Det är ju en plastblomma där, Men det är någon som har stulit blomman. Nu är det väl makalöst. Och har världen tagit vägen när man skäller blommorna från gravarna. Måste gå till er. Vi säger så. Hej då. Ja oh då, det, det är ju hemskt om Anders. De skäl överallt, inget inne med bromor från gravar och så. Man skulle vara för evigt Det var ju fantastiskt den där låten, ty tycker jag. Jag, höra den. jag spelade den en gång förra gången också, så jag tänkte att jag skulle spela den nu igen. Man blir ju gammal och det är inget roligt. Det är, det är egentligen en förskräcklig sak, en jävlig sak att man åldras och så vidare. Fast när jag, jag har haft tabletter för att jag kunna hålla mig ung förut och den fungerade ju så länge jag fick dem. Men sen när recepten inte kan få det mer, då går det inte bra längre. Det leder sig på typ 81.3.0 och ringa om man vill ringa telefonsamtal. Men man alltså, slutar till helvete att bli, bli gammal och ensam och så vidare. och eh, De solsyra folk har in på ålderomshemmet så fort man kommer upp i vissa ålder och blir pensionär. Det är fruktansvärt. Den bi biologiska åldern kan ju vara något helt annat äh, yngre än vad man, vad man är mycket än kalender och så vidare. Men, äh, det har ju så betydelse just nu i den biologiska åldern. Ja, jag får spela en låt till eller om inte någon ringer med samma nu. Nu var det nog vackert på 20 med när man hade ljus och allting. Så var det sällan helgonså och allting och så. Man måste försöka få tag i en halsläkare så att röstningen skulle bli bättre för den var bättre förut. Det hörde jag för några år sedan när man lyssnade på andra referensband och sådär. När jag spruckit på något sätt. Det, det är skadorna som barnastman med stor sannolikhet det där, det, passiv rökning mina föräldrar rökte så vilt i lägenheten där. Och då där pappa dog redan eh, 48 år gammal Och eh, jag kanske får min mor att sluta Men hon var ju psykisk eh, sjuk istället för pappa dog Det var ju det och hon trodde att hon skulle säga att fatta är dödsrycket och bara tog livet av sig där hemskt. Det är det innan jag lyckas övertyga henne. Att det var inte så säker på det, det, är det utan eh, var rädd om livet så har det bara ett enda liv. Och det, är, det, det kommer aldrig tillbaka. Ja, vi satsar något Kort pass. För det beskriver du faktiskt situationen här hos mig. Det, det, jag är igång på radion sen dygnet runt när är vaken och så på kort och lyssnar och har möjlighet att sända också på kortvåg och allting. Det, det vet du, så att det, det finns... Jag hör ju en massa signaler runt hela världen på telefoni och telegrafi och allt möjligt. där lyssnar så det är öppet så att säga att du vet hela världen litet litet litet som det kommer in litet litet på taket och så vidare. Det är så litet Det litet det litet är, Det är, det litet är litet det litet litet litet det hoppas att många litet litet litet litet litet Nej, för, för att det här är ett helt i villan här det är det apparat, så alla slag, instrument och skälskop, sändare allt möjligt. Alltså, det, det, det är fantastiskt på, på det viset. Det är inte som ett vanligt hemma, så apparater utav alla det är slag. Och Radiomuseet med det radioapparater har gjort särskilt fart på reparerat och så vidare. Man kan pröva hur de är precis och hur fantastiska de är. Att ta i utlandet på vilken kortvård det var på mottagare och allting. Och, och sen när stora tagare, sen kommer från fartyg och sådant Radiohytten hade de ju sådana förr och så vidare och så. Så det var ju fantastiska möjligheter. Jag tror även emot telegrafi och sånt också. Och telegrafnycklar och annat här och liknande grejer. Jag tänkte att jag skulle veta om det. Det finns ju en radioavdelning på Tekniska Museet också. Ni skulle kunna gå till och titta på en amatörstation som finns där också. Då och så. Jag väntar fortfarande att någon ringer, annars får vi spela låt till nu en kvart tid, och måste jag vända kasset så var det bra om man körde låt då och alltså, inte pratade samtidigt så var som skulle vända kassetten det gick inte bra utan det blev avbrott istället såg en förskräcklig tid när jag skulle vända den och få, försöka få igång kassetten på bandning också ja, jag tar till kort paus sällan man får höra sådana musik i radion. Nu för tiden alltså. Man skulle... Uh... Men man får ju höra på utlandet i så fall istället som spelar mycket i Holland, gamla skivor från Radio Luxemburg och Radio Nordtiden och tidigare det fanns ju en sån här Mängde och gammal jazzmusik och det spelar klassisk musik bland annat den här Radio Maria, den här religiösa stationen som har kommit igång också och håller på att sända. Nu ska vi se. Hallå? Ja, hejsan. Det var Kenta här igen. Ja, nu är det en konstig eko. Hallå? Ja, hallå? Ja, nu hör jag det. Ja, jag ringde. Kommer jag fram i radion? Ja då, nu har jag kommit fram. Fastän, det är inte riktigt okej. Okay. i någon sån här konstig mobil nu igen. Perfect. Ja, det vet jag inte var det var, om det var någon var Karlsson. Ja, nu vet jag inte vem det är. Hallå? Ja. det går det inte. Vi får ringa upp igen i så fall. ingen mobiltelefon den här gången utan en vanlig telefon eh, på, på, på telefondelning det vore synd om man rev till hela telefonnätet för folk inte hade vana telefoner längre för upptäcker de då att det är farlig strålning och hålla en mobil inte i skallen vilken panik det blir då när alla ska byta tillbaka det andra systemet så kanske det inte finns ledningar längre och 81-21 ska radion på Ja, vi får se en låt till. Det, det, det var, syns ingenting det här. Man kunde sitta hela natten och spela sån här musik. Nu får du se om det kommer ett samtal. Ja, fann... Bittska sätt. Hej då. Ja, Hej då hör mig nu då. Ja då nu går det bra. Ja. Nej, jag ringde förut ifrån en bil. Men då kom det fram. Inte fram då tydligen. Nej, nej, det var nog konstigt som kom in och så eh, Karlsson eller vad det var Ja, nej för att eh, det är det som är så konstigt med din, att, att man måste ha radion på samtidigt. Med, ja, det beror andra. ju på att den skickar ut på sändaren bara i eh, programledningen och eh, du vet hörs eh, bara över radion. Ja, det är lite knepigt det här. Men hur som helst, vad jag skulle vilja säga. Vi var på en jättefin koncern nu en, eh, i Höga kyrka. Fantastiskt vad de kan sjunga. Vackert där. Ja, just. Det är på eh, Höga Leeds. Jag tror att det... har var en kammarkår och en motettkör. Men alltså, det är världsklass. Det är helt fantastiskt. Jag tror att applåderna man brukar inte applådera i kyrkan, men applåderna var åt minst under tre minuter. Ja, det beror ju på att eh, hör man musik i verkligheten låter mycket bättre än när jag gått via radio. Jo, på men... På det, är... det kan inte jämföras, det minst När jag var på kyrka, cirkus, orkest eller bättre än när jag hört någon gång när jag var liten. Ja, det är klart att det blir perfekt där, ju, när man lyssnar på en inspelning, men... Men i alla fall, sen satte jag ett ljus då på min farmors grav. Hon var ju kocka på Svea-räderierna. Ja. Och när jag kom dit och ser någon som har stulit. Det är ju alltså en plastblomma som sitter där. Men det är någon som har stulit blomman. Ja, du sa det. Allt försvinner ju. Jag vet ju själv När jag låg på har någon bryttes in här. Plockat igenom allting och styrit massor av verktyg. Alla möjliga saker. Ja, men det är väl det. Han Det är halvkydd för Jo, men att skäla en blomma på en grav. Ja, det är typiskt. som skiter i det. Det är ändå allting som folk kan små åt. Jo, ja, men att, alltså, sagt, att skäla på en grav. Jag vet att där, där mina morfärdar ligger begravda uppe i Hälsingland. Där köpte jag en jättefin gravlykta. Och så kunde man ha då en... Ja, den försvann. Det. Nej, det gjorde den inte. Den, sitter fortfarande kvar. Den har suttit där i ja, 25-30 år nu var den. Ja, no, du har ju fantastiskt att vi fick vara kvar. Ja. För det, allt försvinner ju annars. Jag no, nej, det. men alla sa det liksom. Jag att, och den ha, hade ju då redan då så hade den ju en sån där, alltså en lampa då som tändes när det blev mörkt och släcktes när det blev ljust. No. Och den, kunde, den lyste den faktiskt fast det kunde gå ner till 20 grader kallt på vintern, så alltså lyste den hela vintern. Ja då är det var ju bra att batteriet inte frös. Det var en laddningsfart batteri. Nu har de ju som laddas utav lakshuset och jo, lyser på inte, nästan stund. Men de eh, laddar ur rätt fort när det är dåligt. <laughs> <laughs> det var en, en fotocell men de där gjordes faktiskt av Samhall de där. Lykterna. Jaha. Men de var så duktiga på det här samhällsföretaget så de fick, de la ner det där samhället för att de gjorde för bra grejer helt enkelt. Jaha, och det ja jag vet jag, jobbade ju kortare tid på samman, men det fick jag, eh, du vet jag, jag skulle ha betydligt bättre jobb tyckte de när jag reparerat en och by, by, by, bytt rör i den och fixat igång det. Det, det vet det var närmast i som de, det hade ingen vanlig anställd kunnat förut. Man måste anlita specialförmåner. Jag bytte sändare där och ut i högskolanserungeln. Ja, jo, jo, men det, det är väl ofta så till exempel i, på och så att det är många människor som får jobb där. De är kunniga och kompetenta men de har sociala problem med det. De kan inte umgås med andra, för Därför måste de skydda skyddade värderingar. Arbeta. Ja jag vet det och, och vissa arbetsförmedlingar kräver ju att man har ha gått gymnasium eller annat så man ska få vissa jobb. Ja men det handlar inte så mycket om det som det handlar om den sociala kompetenserna ja. Hur som helst i alla fall nu på måndag tisdag ska jag köpa mig en ny tvättmaskin. och det ja, konstateras... hoppas jag hoppas att inte äh, tar för lång tid nu bara för att den är gjort på ett annat sätt för att svara ström. Jo, den tar två och en halv timme för att den tvätt, alltså Det är ja, mycket märkligt där. Och så gick tvn sönder samtidigt. Så jag tänkte köpa en ny sån här. Ja, så det går ju lite till den. lång. Jag hade en tv-reperatör som sa, kastar den där. Jag vill inte ens titta på den. den går inte lång så. Alltså. Nej, men det är... Jag, jag tänkte köpa bara en liten tv För jag tycker jag kan använda min Iphone istället Och lyssna på den nu. Ja men det är svårt att läsa filmtexter När det blir så smått allt. Ja men jag tittar aldrig på filmer Det är för mig totalt lik Jag kanske kan ta engelska så att du hör ordentligt Ja, ja jag, jag, jag är inte rolig av filmer Det var grovt när jag var tonåring liksom, Och gå och tittar på amerikanska filmer och sitta där på däckar och sånt där, det är omentalt. Ja, då måste man göra en stor skärm. Det var ju så suddiga filmtexter annars. Ja, nej, men det... För mig spelar det inte så stor roll. Visst är det väl bra, men det räcker ju till bra man har en, en Iphone eller en Ipad, så säga, för då kan man ju vara i vilket rum som helst, att säga, när man går. Men man kan ju bara köpa, alltså, jag tänkte köpa 19-tummar Ja, Jag hade ju en stor vidsken-TV men den gick ju sönder och går inte laga. Det är jag väldigt ledsen, för. Jag, jag kan inte laga den där moderna elektroniken här. Hade det varit med rör i eller riktiga komponenter ju... man kunde byta ut, löda oss och sätta in nya komponenter. Det, det var länge sedan man gjorde så. Men 1100 spänn kan man ju få en TV och man kan ju köpa sådana här jätte-TV på 50. På 50 tummen då för runt 4-5 ja, tusen. Fast de håller sig för en del, det här blir så här suddiga det har gått 10 4 år. och det är på mm. reparator och påstående som håller det bara 3 år som det slut. Ja, det beror på hur mycket man tittar Om man håller på hela källarna som man Jo, till. men det, jag tycker att idag finns det några play-tjänster som man kan verkligen se de program man vill se ja Man det, kan ju gå in efteråt och, och titta på programmen När de redan är sända så att säga Ja, en del spelar in det på eh, Plattor Eller på eh, Videogamla det, det Och spelar in på kassetter Nej, men idag, Jag har ju massor av gamla videokassetter Som man inte har någon nytta av längre För idag, titt, idag tittar du på sådana här Programmen ligger ju där i stora arkiv Så du är bara går gå in och titta på dem när du vill Ja Det är ju och så visar det en fantastisk utveckling. Det är konstigt att Lennart som inte brukar ringa in, att inte han har skaffat sådana här apparater. Ja, varför han inte ringde idag? Han är väl ute och tittar på någon sjukvård eller någon grav eller något? Ja, här. det tycker jag att han borde göra. Ja, jag det är men... väl många människor som gör det idag, för jag hoppas. Ja, just det. Inte jag, för jag är inte troende. Nej, men det har vi inte betroende troende att göra det, det har bara att visa lite anständighet mot sina... Och ja men det eh, jag klämlar, är Jag är att vara ute efter Mina ben är så säker eh, Och folk tror att jag är full För jag går så konstigt Och det var klagomål eh, Sådana här eh, vakter På tunnelbanestationer annars. annat Ja imorgon ska jag till skogsjukvården för I alla fall ha sett att ljus är min gamle far Ja det är... Nu har man inte längre i huset uppe i Hälsingen. så alltså. det kan man ju inte åka dit och sätta någonting. Nej. Ja, hur som helst. Du får må så gott du så gott du nu är det bara fem minuter kvar här. Ja. Men det, är det, det, det, det, det, det var ju roligt. Det, och det, det nu fungerar det ju här så fint att det så, så fick ny programledning och allt ja. Nu är det ja. inte avbrott. Vi har varit med annan som förut. Radioliding har ju kommit igång igen. De har köpt ju en ny sändare så de var borta en vecka. Men ja, tyckte... fast men då betalar de väl hundratusen minst. Eller? Ja, det tvivlar jag på. Det tror jag inte. för. Dem. De kostar det. Ja, det kan jag tänka mig att de lägger ut det. För det är ju, ing... det är ju bara när radiostationen. Ja, då kanske hyr den bara. Ja, jag kan jag vet faktiskt inte. Inget, det är men kanske... det funkar bra ja, jag så, Det Ja, ge... det så bra. Om Tänk jag bara så. fick tillstånd. Goddell. Hej. Det var det sämt. Och nu får vi nog sluta telefonväxter i, så nu är klockan så mycket, sen kommer Gunnar igång om alltså man internet fungerar. Förra gången var det ju en massa fel. Men vi spelar en kort låt eh, avslutning här. Eh, eller, och, och så. Jag kan kanske är en snutt. Det är alltså Georg Lindberg. ansvarig skrivare Georg Lindberg för det här programmet. Och eh, det och Återkom nästa lördag. hoppas här jag skulle kunna få tag på någon väg här så kan, att min röst blir bättre också. Det är inte alls roligt att man ska prata radio och råka ut för sånt. Hej så länge. Då ut. Har det riktigt bra. Drick inte för mycket ikväll nu. Det är samma rädd om att röka inte för mycket. hej. hej.